بسم الله الرحمن الرحيم وقال لاتتخذن من عبادي كنيسا ومفروزا ولو زللنهم ولو امنينهم ولا امرنهم فليبطقن اذان الانام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا لکه دا په کې کم کې شوړ جوړه آغه شور پي لږې کم دي ویډیو کې شور نه کې نسا دویمه ایسا شروهه پدې کې بیان د سیاست مدنیت احکام پهاتو کې اتم حکم ها د ملک د فتح نه او قیام نه بعد قانون د ملک با قرآنی دې باندې تفصیلی بحث شروع کیساله عدالت انصاف او د قرآنی لته بین الناس بما ارکل الله او د مجرم طرفداري ونی په کار پدې باس او بیا ساجر او تخفیف او خلق و لا چی د رسول او قانون خلاف کيه او شرک فی الحكم کيه دا شرک فی الحكم درات پر زمان کې رد دا شرف تم شورو شرف دوائی رد کلین یدون من دونی اللہ ایناس نوز وقالا لَا تَخِذَنَّ مِنِ عَبَادِكَ نَسِيبًا مَفْرُوضًا رد دا شرک فیبی ده بی شیطان رامدد کئی مطلب دا شیطان پلمس غیر الله رامدد کئی دا دا شیطان خونا دا نو دارنګ شیر کې پھیلی کې شیطان اختکړی او شیطان دا ویلو وقالا او شیطان ویلو چې لاتخذنا زبا نسمن بعده کстаў بندګانو کې نصیب مفروزه برخې سمقرره خپل تابیدار وې جوړو او چې تابیدار شي نو لو زلنهم خامخا گمراه کومدوي بې لار کوم بې لار کوم بدوي دا شپق ترې تیدي دا شیطان دا پرخي نیولو څنګه برخه وي په بندگانو کې مې يودا چور او زلنم خامخا گمرا کوم بدوي بې لار کوم بدوي مراد ته شر بيدت په دې کې وښت کو ولومن او اوميدونه کې اچوم امید بولا ورکم در سل چی پدی شرک و بدت بانده با دا ثواب امید ورکم دا دا ثواب کار شرک بکی وی دا تعظیم دا علیهو ده بدات بکی دا مستحب ده او ثواب ده خکار ده ولا آمران اوم او خامها حکم بکوم دیتا مراد تی تعلیم الوسوسه ده وسوسه چو ده ور مُرَنَّهُمْ به کوم ته نی او سه چومته فله یبدې کو ن به کټ کوي پر کو دَسَارُو لې وګونه د سا د سا وګونه به کټ کوي ما د غیر چې دَ, دَ, د غیر الله باندې اوومې چه پلان دا بابا نو آغیق وقت بے نو خلکو با پی جند چه دا خو دا پلانکی بوتیادا خبر والا پنو من لشوی دا بابا پنو آتا بے سنوی نو وقت بے والا کٹ که وگو کول دا نخد نظر د غیر اللاو او تحریمات د غیر اللاو یا بے وی پدی بس ورلی نکو دین او فایدنالو او بری سوره شی سوره تیمایدکه اغا بهیره صاحب و و وسیله نو وګبې کټکو چداهو تحریمات د غیر الله دین او فایدنا غسل کیدا به نه خو یا بنذر د غیر الله وګبې کټکو په توبې لګېدا چدا دا, دا باباده نامې منل شي مې نو وګونه کټ کول د دې شپ د پارو د سارو ورایو بته كنا اذان لنام نو خامخه پری کوي وا غون د سارو د غیر الله بنو د تحریما د غیر الله دا پارا نو سم پنجاب کی ایوته سانډ چور نه وای سانډ چور نه داتا دا بابا د دا لوی د دې داتا دا دا سے پونوم د بل بزر پونوم د پیر بنو ساروي آزاد پري نابز ګرزي که بیا چرته د سبزې والله دوکان د وورغ او سبزی غړه نومو مت سنووي ولی دا د بابا بابا به خ شو نوږ له کټ کې چې زه دا او بابا د نامې ده ته بیا خلق سنووي والله مرن نه هم او خاامخ حکووم به کومدي تفلله ی غ یرونونه خلق الله خاامخه بد ل الله پیداش د الله پیداش به بد یا خلق الله دین الله د الله دین بهبد دين بدلول په شرکيات او بدعاتو او يا پیدائش ببدللي دا الله غ خلق ببدللي الله پیدا کړي او شان دي او دې بشانزان جوړي نو دا الله خلقت بدللي چې الله په کم خلقت پیدا کړي هغه دا نن سبا مغرب ګور یا دغې نه متاثر خلقت بدلین نن کړه خبر نو ډېر روازه حج مخکې مفسرین علما ای خلقت چھدا سے خاص نہ بدلاو دانور بازی کارونو اوا حدیث کہ مغراغلی اسو بالکل برے راس خلقت بدلی جنس بدلی ٹرانس جینڈر کہ کرن سڑے زنہ خذا جوڑی خذا زنہ سڑے جوڑی جنس بدل کی بالکل او دا غیر مر پس مے خبر مخ کلاڑا زنہ س جوڑی حیوانات اس پی جوڑی جنس بدل کی فلا يغيرن خلق الله ذا شيطان فلمسوا بخودن او تغيير ده خلق الله کې نور کارونم دي اغه حديث کې راځي ترمذي روایت علی رضي الله عنه نقل کوي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وی لعنت وی له ال متشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال اغه سړی چې زان د خزو سره مشابه کې اوا خزه چې زان د سړو سره مشابه دام فل یغیرن خلق الله کې جن سينه دې بدل کړي خو جامه کپڑا لباس, طریقے لباس, دا دا لباس انداز طور طریقې بدل کړي سړې د لباس د خزو اچي خزر د سړو لباس کې انداز خزر ويختې د سړی په شان کټ کړي دي دغه خطو کټینګ دی د سړی په شان دی که نه دا واځیو غوړیدا سیاسي لیډرانو کې پرې پاټو کې باز حکموا شیرین مزاری وک سوا او پورا سړی دی چې کټینګ دی سړو کړي دای نو کټینګ دی د سړو سړو ځان نخځي جوړی کړي لاستوې کړي غاړ کې هاروناله کته سړې سړې زیخوان کې شیخ کابره سړې زیږي زیگ زیخوانګ 35 گوتنیو چوله او غاړې کړي هار واچ او لاسه کړه واچونه نو خوځه کې فرق شوش دا د خوځو سره خی سړې سره نه نو خوځه د سړو سړو د خوځو سره مشابهات لباسونو کې پا گفتار کې باانداز کې فلا یغیرن خلق الله دا رنګ بل حدیث کې دلل دا روایت ترمذی بخاری مشکات والا منا کل کړي چې نبي عليه السلام فرمای اعلان الله الواشمات والمتوشمات والمتنم مسات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله نبي عليه السلام مغيرات لخلق الله دیتووي دا کومه خزي خزید اغه خزي دي چې اګه یو دا کوي امانو را حدیث ک نورم ډیر راغلی عادي وروسي هوا دوش غاخونو که تراش لگی دا دا صده پارکی ویلی الحسن حسن دا پارک دا المغیرات لخلق الله دا مغیرات لخلق الله دی غاخ تراشی غاخی که نا دیکه شگاف او خیلو والله پیدا کری دا غاخ که بازی شدی غاخ دا, دا غاخونو اوزی اکسر او د بازی بکیسی با منز که پکی فاصلهی د چې دا نه نو ډاکټر لالاډ شي ډینټل لو اداراله کولاو کا یا د ټول غا خونو کې څه پیدا کی شي گا نو هم کوي حسن د بارک دا سوچو المغیراتل الخلق له خلق الله ماش الله څنګه پیدا کړی سیدا دا کوي دا نو وې پېشن ده خزو د غرنګ روزی روزي چې نو کټ کوي دا داسې ناره کی کټي کی دا کوي خزو د پیشن د بار نبی علی السلام دی تم سوې المغیرات لخلق الله دا مغیرات لخلق الله دا د شیطان اغبرخه د چی دی خپل د الله بندگانو کې ځان لجوړه کړي دسه ګمرا کوي په ګنا او په شر بدعت ول د ثواب امیدونه ورکي د سارو په غیر الله باندې مانخته کوي غو ګونه ول کوي او دارنگ فلا یو غیرون خلق الله جنس بدلی یا د صدو دا خدو خدو دا صدو سرمو شا حد که یا صده ده ناغه گیرو خریلا نو گرزان نه خزا جوڑا کڑا کلین شهو کی کلین شهو نو کلین کې او خزا کی بیا فرقی ایس نی نا پلا سره فلا یو غیرون خلق الله نا خلقت بدلون دا د دا مطلب دائی چیرا دازه چی الله سڑه پیدا کنیم با دی نیم خوشاله آده دا مطلب ای که دا چی پیدا وی ای مطلب شو اگر او دا فیتری شده خا دا گیر فیتری شده زکا یو رور خوری دوال لویگی بلوغت تورسی دا, دا خور مخ صفاده دا رور پا مخوان دی گیر را فیتری شده ای پا مخ نرازی او دا پا دی مخوان دی پی 3 دی دیو جنای او روایت کراځي چې فرشتي بر د الله تسبيح وایي نو تسبيح هادي سي سبحان الذي زين الرجال باللحا وزين النساء بالزوايب حمدنا شکر الله اغزاد لدی چې سړی به ګیرو خيسته کړي او خزه په کون سو خيسته کړي نای سوکړ فل یغیرن خلق الله سڑی گیر او خریل کلین شو او سڑی خزی سوکڑا ویخت کٹ کڑا کٹنگ دا سڑو دے فلی غیرون خلق اللہ دا پہ شیطان کئی سلور خبر تیرش شپک طریقه وی او زلنهم یو منینهم دعا مرنهم درے ولا آمرنهم فلی غیرون خلق اللہ سلور ومیت خزی شیطان آغا سوک چونی سی شیطان ولی ان دوست دا تابیدار ہے دوست دا تابیدار ہے دا تابیداری دا تابی من دون دا اله دالانا سوا پا قد خسر, خسر خسرانم مبینه یقیناً ده تاوانی کزان پا تاوانی تاوانی شو تاوان تاوان, تاوان خکارا بانده یعیدو هم پینزم وادا و سرکی و یومنیه موش بگم پا امیدونو که اچه یعیدو هم وادا و سرکی ده سر ده جنت سر ده دی دونو گونهون و تی جنت تا بزه او یایدو یا هم یا یایدو یا هم وادا و دا شفاعت دالی هاو چه دالی دا باباگان دا بوتان خدایان دا شفارسیان دی شفارس, شفارس بده کئی و یومنی او امیدونه ولو ورکی دا د دا اگجون چه د ده مرالازوانه او بک خیر یومنی ومیدون ولا ورگی د اوګو ژوند کې اشی چې زال غفور و رحیم دې بیا بشی الله غفور و رحیم ګونو کې دا مړه خیر الله غفور ریم ما بم کی او امیدونه کې اشی د اوګو ژوند مړی ژوند لوګری تل ازوان خیر دې مونځ وبو کې مونځ نکای لا مړه مونګل الکان خیر دې وبکو الک تعالی کې نو ولي طول ور وجمدیس کمرګراش دا دا شیطان کاری دا شپک تریقی دی وما یادو ما شیطانو وادن کئی دوی سر شیطان الا غرورا مگر دا دروغو باطل او دا دروغو وادن اولائی کدا کسان تخویب ما وام جانم زی جانم دے دورت لو اولائی جیدونو دی بنو میانا حدری جانم نمحیسا زی دا تیخت او دا نجات بشارت اس مقابل واللزین آنکسان آنو چیمان روڑو آمیل سالحاتیں عمل یو کنے دا احکام د معاشره ومنل د سیاست او د تدویری منزل وعامل الصالحات او پدی عملمکو نافذ کرل کورگی معاشره د سنود خلوم زر د چې داخل وکولر جناتل اغه باغونو ته تجریمنه ته النهار چې روان به الانه دونو داغینه نهرونه می شوی پدی که همیشا وعد الله حق وعده د الله د رشتینه د شیطان مقابره کړي شيطان وعدا سوا وما یادهم شيطان الا غرور ادو کا قواد الله حقا د الله وادرشتینه دا ادو کې والا نه دا ومن ازق من الله قیل او سوق د ډیر رشتینه دا الله نقیلا په خبره کې دا الله په شان رشتینه خبره والا نشته دا الله خبره دی ليس بامانی کوم ولا امانی علی الكتاب زجر ورکی ليس بامانی کوم اے لیس الامرو بی امانی اکم ولا امانیا لیل کتاب ندا خبرہ ستاسو پا خواہشاتو ندا آل کتاب ملیانو پا خواہشاتو دن خواہش تنوی لیس الامر دن ستاسو خواہش او دا ملیانو خواہش نده دا زجر ورکی الله باگ چې دوی داوی دا خوشیب موند شیطان نمونو کنه دا خو د مولای شه منو اب پیر شه برات ویلی مولای شه برات وای شیر بدد کای الکه دا شیطانی کار ده ګنا ده ننه مونږی شیطان خبره نموند غوږ ته پیر شه مولای شه ویلی دی ویلیสา امانی کوم ولا مانیال ال کتاب لیسل امر دین نه ده بیامانی کوم استاسو په خواهش ولا مانیال ال کتاب او نه په خواهش د مولیانو چی مولا مولاده پیر دې د خپل خواهش نه خبرې کړي نو هغه به تمانی نه دام شیطاني دیګا نه شیطاني کار چې د الله د رسول مقابله کوي غرايب القرانم دا خبره کړلې ده بیا مانی کو ولا مانی الكتاب په مراد دې نه هغه علماء سودی کنا له کتاب نه الذين يغررون العوام بالرجاء والتمني چې عوام دوک کوي و उम्मीदو تم باندې زم الله غفور رهن دې کې ثواب ده فشربدت اختکی ميا عمل سون چا چي اعمالو کو بعد شرك اوک غونه اوکړه نو يوزبيحي سزا باور کړې شي ده دې ولا یجد لو ده بون ميزان لمين دون الله الا الله ن ولین مو وليا معاون ولا نصيرانا امدادي بشارت وميا عمل من الصالحات چا چاملو کو نه یک من ذکر النارینا وان سو ک زنان نوا حال کی جملہ حالی شرط و هو مؤمنون حال کی چه د مؤمن مؤحدین و فورا کدا کسانی دخلون الجنه داخلي کی و جنت تولایو زلمون نقیرا ظلم زیات ابونی شپ دیبانی نقیرا په انداز دغه داغ د کجوری داډو کی اد کجوری ادو کی شاته چکم دا سیداغ او ټا کې لګیدل دوم رم چابانی زیادینک ومن احسنو دینم ممن اصلم و جول اللہ و محسن دا ترغیب دیم او دلیل د ما قبل دیم چه جنت والا ولی ور کئی جنت پا دی ور جوان احسنو دینم ممن اصلم و جول اللہ و محسن معاہد دیو دا اللہ تابیدار دیکم جنت والا پا دی ورک ومن احسنو سوک دی دیر خیستا دینن پا اعتبار دی دین په اعتبار د قانون د جونته رولو خيسته قانون او دین بدا چاوي مې من دا غا چانه وجهو چې تسلیم کړه د خپل ځان لاله الله تعالی الله تعالی خیراب الله تعالی خو استل احکام منلي او هما سنن پدا سال کې چې د موحدوي اسلم وجهو لله احکام دي د اسلامه غو منل وهو محسن و ده موحد ابن عباس باندې کوي مو هو موحد د موحد نو اسلم وجو دا عمل شو وه موسنو نقیدش عقیده م د توحید د اسلام عملم بګیر د الله درزا دا بار او دویم اسلم وجو لله غاړه کې خو الله تا د الله کامیومنل دین او عبادت کوي و پدا کے سنتی. محسن پردا سال کې چې متتبه ده سنتي محسن متتبه سنت ابن کثیر دا معنا کړل ده متتبه ول سنت سورې بقره کې کړو نو اصل وجل لله عمل خو کوي خو محسنون په سنت طریقې کوي او تبا ملت ابراهيم حنيف او رواني پاغا ملت د ابراهيم عليه السلام په سي حنيفہ چې کله کو توحید او ماتون کې رات کوون کې پښیر کو نو د ملت ابراهيمي بابل دي دا لفظه دا يهودو نصارو در رد پاره راول ولې هغه معیار سره جوړ کړي يو يهوديت عيسويت الله وي نه يهوديت عيسويت معیار نه دي ملت حنيفيت معیار استاذ يهوديت عيسويت کې شرک نه معیار د دين هغه ملت ابراهيمي دي و ته ملت ابراهیم حنیبا روانی په ملت د ابراهیم علی سلام پسې حنیبه چې کله کو په توحید اورت کوون کې په شرک اوت احل الله ابراهیم خلیل او, او نیولې والله ابراهیم لره خلیل رازدار دوست و هیوت کړي و رازدار دوست ولله ماف السماواته موافلا داو د دا توحید دا باده اصلاح المعاشره د معاشره اصلاح شوہ نو اوس د توحید مسله وړی دا ول چې د معشرې اصللا کې بنیادی خبره وورې دا, خبر دا توید. بنیاد د اصللا معشرې به په توحیدی دي. او یاد نظام د سیاست او د معشرې دی مسله د پاره دی اعل کلمت الله. ول الله حاصل اختیار د ما داغ سمادش ساعت چې برهثمانونې ما په لړو. اوغ چې لاندې کی دی وکان الله او د الله بکل ش مته. فار یو شیبا نه ګیرا چوونګه ا هاته کاون و یسب تو نه دوس مخ کې احکام تیر شیو دا تدویری منزل دا په بازو احکام باندې تنویر گئی تنویر ځان لمستقله احکام نه دي بلکې تنویر دی تنویر سمونه مزید روشني پیج دی یو حکم یو پهلو پاتی نه پهلو پورکای ا حکم پورکای نیو دے آیات کے آیت نمبر دو کی دا تنویر دے اور پسی بیابل آیت نمبر ایک کی دا دو حکونہ دا زارا دی دیدے تدبیر منزل خودلتا پی تنویر کئی مزید روشنی پیچ ویستفتونک فین نسا قول اللہ یفتیکم فی ہن دا مخ کے دا سیا دا تدویری منزل په احکامو کې دویم حکومت تیر شه وو اول حکمو حفاظت او اموال الیتاما د یتیم د مالې حفاظت او کې نو دویم حکم ورپسې سو حفاظت نفوس الیتاما یا نه د یتیمانانو سره اق مصالح بیا راوړه دا ایس پهلو باندې وضاحت کوي وَيَسْتَوْتُونَ كَفَيْنِسَا نودا داغا ريادت د ديم حکم چې ما سبقه کې تیر شوې ده من احکام ريادت نوداغي تنویر ده ويستوتونك فنسا تپوس ک ایستانه په بارد انساو کې نسا بارک تپوس کې خذو سر اسو کو یدي هو سو کوم ده یستوتونك استفتام مضبوط حکم د ویلي کې مضبوط حکم دنه تاسو کوي په نساء په بار د خزو کې چې دوی سره سوکو خاص کر د اې قل ویورت اللہ و يرتا الله ولا یفتیکم مضبوط حکم در کوي تاسو په هنه د دې عامو خزو بارک و ما د هغه سبارک میوت لعلیکم فل کتاب چې لستلی شی پتا سبانه فیل کتاب قران کې تا سبانه قران کې کی لوسلی کیږي نو د هغه بارک مدته کوي چې مخ کې شو کنه اغه سورتې هندي سوره نساء امخ کې درې آیات کې تیر شوه و ما یتلا علیکم بالکتاب حکم حکومت فی یتام النساء په بار د یتیمانانو خزو کې الله تيغه یتیمانان لا تو نو هننا چتا سونه ورکوي د ویتا ما سكتب له هون کم چدی د پاره مقرره میراث یا مہر د دې خزو بار کې د توئی چې کم مخ کې کتاب کې تیر شوی د نه کوم تعلق نو دلتا د دې خزو بارکه در تعامو خزو بارکه حکم در کئ او مخکه چې کوم حکم خاص کرده دې یې تیمانان او خزو بارکه تیر شوه دې اغه تیمانان چې لا تو تو نه ما كتب له هون چې نو ور کوي ورته ما غه س نه کوم چې دی مقرر دې ما هر او میراث میراث ولن ور کوي یا ماهر ولن ور کوي وترغبون او حال داده چه و ترغبونتا تاسو رغبت لره انتن که و هنده چی سره نیکا و که نیکا و سره غواره و محره نور که نیکا و سره غواره و میراس وله نور نو چې منکا ده و سره راده دا نو آغا محر و میراس هم ور که دکه یتیمی سر به نیکا کولو نه به نور که د مراسیم ده تپو یا به یتیم د خاندان یتیم آوا لکه مثلا د ترو لوره او پلارې مړه دی نو هغې مال کې د دی ج میرا کې سوا نو دی تر او د تری ت سکړه خ ځکړه او میرا نهور کوي راض پهنی کا ب کو ان کاام دی د پاره کوې چې غ مال او میرا سر را تباتې شي. نهلهوي حې نهور او د نک اراې لره نو ددی باره کې حکم در کوي ماره او میراې ااداکېول مصفین او حکوم کوی تاته الله پاک هغه کمزوری م نهویلدانې ما شمانو کم زوری ما شمان مانا يتیمانان. دا مخ که معنی آتف ده مخ که چه کم قلی اللہ یفتی کم فی هن وما یتلالیکم فی الكتاب نو دارنگ والمستزفین من الولدان در یه ٹوڑو بارکی حکم ده حکم ده تا داخزو بارکیم ده چې د یتیمانانو بارکی مخ که بیان شوی دی نو دارنگ حکم در تده ده, ده کمزورو ماشومان یتیمانانو مبارکم دے چې دوی سره انصافو وکە او دارموند تقوم للیتاما او فتوا دل دې مبارکم درکې ان تقوم چې تاسو او درې گے لی لیتاما د یتیمانانو په حق به القس پہ انصاف د یتیمانانو په حق پہ انصاف او درې گے کمزوري ولدان یتیمانانو له حق ورکه خذ لما هرو میراث ورکه دا مو خذ مبارکم حکم دتکې چې خذ سرا انصاف او که ده خوزو حق ادا که او دارنگ آمم ده دا یتیم متعلق پا حق او دره گا وان ده قومو انصاف او دره گا که چرتا ده یتیم جرگم را که ده میراس وغیره مساله ده او تپکی ناسته نو پا انصاف خبر را که هم ده یتیم حق و نوالیش وما تفلو اغشتا سکوه من خیرن سنیک کار یا مال وار کا نو فین اللہ بشک اللہ کا نبی علی ما پری باندے پوی دے ونی مراتن خافت من بالها نشوزا دام تنویر دے خوب پاغ پین زل سم حکم من الرعیہ ریت احکام کشپاڑا احکامو پاغ شپاڑا احکامو کې پین زل سم حکم آسو اسلا ذات البینو کر آ حکم فاید نمبر 20 اس کې تیر شوی 26 آیات کې حکم وآغا وګورایو ورپسې شاته و, آغا ورپس شاد. خبتم شقاق و ان خفتم شقاقا بينهما فبسوا حكما من ahlihi وحكما من ahliha ان يريد اصلاحا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا دا حکم یادای اصلاح ذات البين چې کچرته د خزی خاون منس کې کوروانده نو سالسان د پاسي او غوړي خیر آدو کی اللہ با اصلاح راولی نوز دا اغا پینزل سم حکم تنویر ده بازی پیهلوگان دلتا بیانه ای وین امراتون که خافت یریگی من بالی ها دخپل خواون نشوزن د بغز او بدخویه نا خواونی بدخویه ده نشوز تبعی بدخویه تاوی چې بدخوی والا ده او ارازن یا د حق مخ اڑولو د ادا کولو د حق نه حق ولانا ادا کوي مخ غرزي قصدن نشوز طبيت داسره او اراز قصدن د حق نه مخ حق نه ورکی نفلا جنا لهما نيشت ده ګور په دې خزه خاون ايصلاحا بينهما صلحا چې اسلو کی په خپل منس کې اصلاح د شريعت مطابق خپل منس کې د کور برابر کور جوړ شو دیګدا بس جو دې دیوالی کنا او وصلو خیر خو سلو بهترا ده سلو بهترا ده چې کور جوړ شي خدا جدین جایز ده حاول کوشش د کور جوړو لوک و و ها و احزرت الانفس الشح سلوکه سلو بهترا ده و احزرت الانفس الشح حاصل ماندی دا یو خصيصه وي په ځینو کې بخول ځینو کې بخول خصيصه وي نو ار سڑه پا خپل حق بخیل ده او حرس کئی نو حرس مکاوه بس سنا ست تپریده سبا غپ ریدی نو کار با جوڑش او که هر سڑه دا سی کئی چی دخپل حق حریسته نو بیا جوڑ جاڑه نراج ایو وینا باز مال خواب با پورا با پورا حق راکه او بلوی مال خواب پورا راکه نو کار نکی دا بس دیپ ریدی سبا غپ ریدی بس خبر با جوڑش و احضرت الان اگهسته شی werde بظونو کی بخل د به حاصل مانه یا و او زراتل ان فصول شو حاضر ش werde حاضر شیوی دی نفسونه اشوخه بخلتا بخلتا بخل د نفسونه حاضر شوید یعنی دی نفسونه کی بخل له نو بخل او حرص مکوه صلباله وش و ان توسینو ک چریتاسو خاوندانو تو و ناری نوت خزه خاوند ماملا دا سړو تو و تخو گزارا کا و انتو سنو که چرتاسو خیگڑا اکڑا خجو نم تیرکو دی خضو سرا و تتکو اوزانم بچک د جبر ظلم زیادینا اصل داسی ره انتو سنو فی المعاشره که احسانم پا معاشره کیو که خجو نم تیر و تتکو ان الجور اوزانم بچک ده ظلم زیادینا بخذم زیاته او نک نو فین اللہ بیشک الله کان د به ما تعملونا خبیرا باغ سچتا او شي کوه خبردار ولن تستوی انتا د لوبان النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلقا داوی احسانو او کین توسینو معاشرک ظلم مکویت تقو نو دلت سوال پیداش 6 داخو کلا کلا د سړی د زړه ملانی او غډیری خزی تا دا په نسبت نو پا دی بم نیولی کی گی وی نو پا دی ماو خزی دی نو ظلم بنا کئی دوارو خزو تا با یوشان گوری جامع کپلا نفقا کور یوشان باور کئی نمبر داش پی با یوشان خوست دا ظلم اعلانی اوی سره کم دی بل سره دیر دی نو دا با مستقسیم ای دی که مام عدل توسینو و تتقو نو دا د انسان د اختیار دی نه الله وی نه بس په دې معنی دغه کې نه نیولې کېږي دا, دا ساده اختیار نه دی خو دا د نور به انصاف کې دا نه چې یو ته ګوري او بل ته نه ګوري وان ولنتستیو هرګه ساسو طاقت نه لري انتا دلیو بینن النساء چې انصاف وکي د خزو پمنس کې د زړه محبت کې د زړه محبت یات تادلیو بینن النساء چه انصافو که ده په محبت کم بین انیسای د خزو ترمانزا ده زلو محبت ولو هرستم اگر که تاسو ډیر کوشی شکه نو نیشه کوره نو زکا اللہ بدی تاسو نیسیم نا ده محبت بین تاسو نیسیم زلو ده سی شیده بی اختیاره ده زلو که ده کاری چې بس سشی پوری ولگی نو بس بیا د ده د نو به اختیاره شید ذکه به نبی علیہ السلام دعا کوله ترمذی ابو داود کرا چې نبی علیہ السلام خو بیبیانو ټول حق پورا نمبر مو دا بیبیانو خپل نمبر مقررو خو لیکن سره دا دی چې نبی علیہ السلام دغه نمبر فرض نو دا قسم بلازم نو خو به هم نبی علیہ السلام خیال ساتو دونه نه انصاف خیال وکړو خدا وا چې د اعلان او محبت اومل مؤمنین سره و آیشه رضی الله تعالی عنها نو نبی عليه السلام با کله کله په دې پریشان شوه څنګه چې د دې ته پوسونیش او خدای اختیار نه ده نو دعا وکړه اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك الله هذا قسمي فيما املك دا خو زماده اختیار تقسیم دې زی کوم نا نفق جامع کپنا نمبر ولا برابرور کم خو فلا تلوم نی فی ما تملک ولا عملک اللہ پاغیم ملامت نکه چه زمان اختیار نیشتا استا اختیار در جلاغ محبت نا اللہ رب لیزتا یا تو نرولیگل چه ولن تستی و انتا دیلو بین النسای ولو حرستم که حرس مو گے. نو دخز و منس که د محبت والا انصاف نشه در جلاغ به اختیار نو اس بطریقه سی وی ز پاره ننی ولیکيغه خو یو خبري خیال ساته فلا تميلو کل المیل ماوله دی یوی خزیتا کل المیل پ پورا وړې دو چې دی یوی ته پورا ور وړې دی محبوبې تا کما محبوبه ده دا؟ نو تا دا زړه محبت خو اختیار نو عام شو او فلا تميلو ماوله دی محبوبې تا کل المیل پ پورا وړې دو پت ذروا ح چې پرېږه غبلہ کل په شاندز ولند او زولندې نه خزاکهونه برې دی حق نورګه او ټول محبت اثر په ظاهر مخاره شو چې حق نورګه دی لورګه د سره محبت کې انسان اختیارمن نه نیولې کیږي کی منا خو د محبت به په ظاهر حقوق باندې اثر نه کوي په برابرۍ مکه نمبر ځان نه پک جامه کاپړه کل چه محبت په خارج کې فرق پیدا کنه بیا گوناش فرق منه پیدا کی. حق به پورې و ان اسلام او کړه وتتقوا تقوا می اختیار کړه اسلام سوکړه د خزو په دین نمبر او نفقه کې اسلام پورا برابر وتتقوا زان بشکو د ظلم زیاتینه په خزو نو فين الله بشک الله غفور رحیمه بخون مه روان و ان يتفرق اوس سله سره جوړه نشو شوه خبره هې خاون اختلا پرغو ناول خوی او هو خیر س هاوکې ځکه چې او زیره تلان پهڅ شوخ په د زړو کې بخې خوست شوي د زونه نو س ها کې خپل حق سرناسه پرې د اوس په س نو یا تفر کو جدا دا شو د ښه خاون دوواړه نویونې الله ب پرووابه کې الله کلله نحار یو من ساعتید خپل فراخینا کور نه جوړید وجودی رااله یې تفرقا کزه خاوند جدا شو طلاق راغ نو یمه خپکه یې زما کوششمو کو نشوا نو هر یو به الله د خپل فراخینا غنی کی او به بروا به یني دلب بلا خزا چرته پیدا کی او غیره وخاونه او خکور پیدا کی وکانه الله او د الله واسع فاراخيرا واستونګه او حکیمه حکمت واره دیکې بابا سحمتي خیری ولله ما بسماوات و ما په ارض دا دعوه د توحید بیا ولله په اختیار د الله کې ما شریف سموات چې اسمانونه کی دي او ما په ارضه هغه چلان د اسم کی کی دي ورقد وصین او یقینا مو حکم کړه دا کسان او توتل کتاب چې ورکړه شې ورته کتاب من قبلکم ساسونه په خوا مولین امولیانو تم حکمو ویاکم او تاسو تم حکم دے دا چه انتقاللہ دا اللہ ناوی ارے گئے ظلم و عدوان مکوئے دا حدود و پیمالی مکوئے اللہ حدود پیمال کوائے ما زلم زیادت مکوئے مخ کی دا تقوی زکرش انتو سلیو و تتقو نو دے آیات کے حکم بے تقوی چه ولقد عسین الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وياكم ان تقلا لا حكم بالتقوى وان تكفروا او كشرين كارمكم تدي احكامنا نو فإنه إن لله اصل جزاء مقدارا وان تكفرون فلا يذرو فلا يذرو خلافكم فلا يذرو خلافكم كचरيتاسو انكاركم نستاسو دا خلاف نقصان نکه یا اللہ تولی فاین نلی اللہ زکا چه بیشکا اللہ دا اختیار دا اغا سره چه برا اسمانون لاندیز من کری وکان اللہ الله اللہ غنیان بے پروا او حمید آستایل شوه اللہ تا ضروعت نشت دا, دا دا عبادت دا دا دا دا دا دا دی معاشره منلو ضروعتی نشت ولی او خاص اللہ لاغ سریف سماتی چه اسمانونو کری او اغا چه لاندیز من کری وکفا بلائی وکیلا او کافیره الله کار ساز او مددگار بار بار ل لله ما فی سماوات ل لله ما دا سماوات داوود توحید داوود توحید ځکه د معاشره او د سیاست احکام دین توحید داوود دی لروړي چې دا معاشره او دا سیاست هم د دی اعلی کلمت الله او توحید دا پار ځکه توحید دا اجتماعي زندګي د سیاست او معاشري زمون بنیادونو کې او هم نظریه بنیادی نظریه دا, دا زکه سکرکای چې په دې نظریه باندې زموږ ټولنیز ژوندۍ ولاړ ده وم د معاشرې وم د سیاست ها خدا تریز ل ما په فی سماوات فین لل الله په سماوات ول لله په سماوات تکرار ده نو تکرار نه بشکیدو د پارو دی چې دل اول زل ول ما په سماوات ما په لار اول زل د عمر بتقوا د پارو امر به تقوا کوي کنه اداي ان يتق الله الله تعالی س تقوا حکم کوي اولي کوي و يذکر ل لله ما في السماوات و ما في الارض بادشاہ چا د ته حکم کوي چې تقوا اختیار کوي او دا دویم ځل ف ان لله ما في السماوات و دلته د پاره دا طلب د حاجت د تلبي حاجت د پاره چوین تکفرو کو کو فرمکو نو فائن للله ما في سياده دي ته پرو ده لتم يلتم جوړول شي و اين تغفرو کو كفرم انكارم کو نو پروانيشت اين للله ما في سماوات غني لکن او دا دريم زل ولله ما في سماوات او ما, ما في الارض دا دا کار سازو ده وکالت ده پار زك روسه تت مو يو کفا بالله وكيل لا للله ما في سماوات دا الله د دا پاه براسمانوله دې زموکې سی دي و کفااب لا وکیلهله کار سااس دین نو خاص دغن دا, دا دواړه د دی د پارې دلته راړو ان یشا یو ځبکم ی الناس نه تخفی به دنیاوي د دنیا د عذااب یاره ورکي ان یشا که الله خوښشي یو ض بکم لې به ک تاسو ی حنا خلکو و یادې آخرین را بهلي نور وکانهله او دی الله لا ذلكکهقدیر. بدیک کار باندې قديره قدرت والا الله تگران دي د څه مطلبش خوخي الله بوزي او تخفيف دنيوي دی دا اصل کې د مخ کې سره لګي کنه چا سره ال توي چې ول قد وصين الذين اول كتاب من قبلكم وياكم ان تتقوا حكم بالتقوى نو کو حکم بالتقوا نو پور کاوي نو يوشا يوسف کو يوهناس تاسو به لری کی نورو پیدا کی او په تقوا باندې بابن او یا مخکې د صورت ده داویو مضمون سره لئی داویو مضمون سو اصلاح المعاشرہ او سیاست مدنی د لا نظام او قانون اللہ وی زمادہ نظام قانون په معاشرہ و ملک نافس د ده قانون نظام مطابق جون تی روئے کنی تی روئے نوینی شاہ یو زہب کم کاللہ خوشی تاسو بلری کی ایوہن ناسو خلکو و یاتی آخرین او را اب نور یہود و نصارا دا ذمہ داری پورا نکړه نا غیر لری کړه تاسرا واسه او کتا سینو برو تاسوب لری کین نور برابر وی بلومت نه یادی نور برابر وی څوک یو او سرا واسه وګوره مسلمان چې کله دا نظام نافذ کړي نو 1200 کال په دنیا ګمرانی وکړه او چې کله دا پره خو دې کې سستی رااله عمل په معاش کې ختم شو نظام کې نو یادې بهخرین مغری به را هغ په دنیا ممسلت کوز که نه دا مطلب شو نه مغرب به راوز ک سړی و دا خو کوفر دی نو کوفرې سنګه راوض دا د جرنو امتحان راوللی که نه ځکهغا روایت کې راي او ابن تیمیره رحم الله مجموع تلفتطو کې وئ او الله ی سره دولت تل کا ان الله ينصرو دوله الكافره العادله ولا ينصرو دوله ان الله ينصر دوله الكافره العادله الله حکومت چې دا کافر دي وليني او چې بایکه انصافي الهمداد کوي دونیوي اتباع سره ترقی ورکي او ولا ينصر الدوله المسلمه الظالما او ظالم مسلمان دولت حکومت انصاب ظلم دعوام سر نن او حکومت سره دا له امداد ني ظالم نه انصاف به کې نشته ظلم به کې داوا م سره ورایي نه او ګوره مسلمانان ملکونه دي د الله نصرت نشته او د کافر ملکونه دي نو نصرت خو نه خو لکا دنیوي طریقي روانه دی زالمان شو غین صاحب دارش ریت سرش دنیا سره دنیا سره ظالم دی دکه د دی پالیسی دوغلا پالیسی د المغرب د خپل ریت دا دا دا او لاند عوام او د پاره جدا نظام دی او د دنیا د پاره جدا ده د خپل ریت د پاره د انصاف دی د مساوات بالکلي بادشاہ او ریت عام سره د قس برابر کړی څنګه جوړمو د خلاپا دور کې یو عام ریت راپاسی او په صدر وزیر اعظم کو ته خصېش عدالت ته راخېش ولی انصاف پکی ده خپل ریت سره او د بعد دنیا د پاره پالیسی بدلله ده اجبر ده ظلم ده دارنګ لوټ مار ده دارنګ استعماریت او سامراجیت د دې پالیسې ده خپلو د پاره جدا دلته د ته جمهوریت ناپس کی دی نه زمون ملکوونو کې جممهوریت سر د لوټ مار بدمنی یدنی اولته جمهوریت نیشته اسلام کې خلکه دا دو سره چې هلته کم جممهوریت دی نو غې ته ب داې وای چې د دوی حقیې کوفری جممهوریت حقیې جموریت هلته جموریت ششتهته شته تعلیم میں الته د. نو علت زان لسی نظام تاریم جوڑ کرده او پمونچه مسلط کرده گنده این اسا جوڑی گی نا نو داده دی دو غلاب بالیسی دا خو خبر داوا چه دا نظامه منافذ نکل د احکام د دا معاشره بانده معملو نکل تا قوادر کران نلا نوین یشا یو ذهب کم تاسو بلری کی حکمرانی بدنوالی ایوہ الناز نوینی ویا تی آخرین نور براولی د دنیا باغ دوړ باغی لاس کې وایي نسل کالو شو چې د دنیا باغ دوړ را چالاس کې دایي دا پلاس کې ده ولی اې د خپل عوامو سرا انصابدار شو نو حکمرانی را او د دنیا په اعتبار ترقی کوي لګیا ده او دلته د مسلمانانو حکمرانانو ظالمان شو نه له نصرت او امداد باندې ذذا لا قانون دی وکان الله علی ذالک قدیر منکانو یورید د سوابد دنیاوک چې رادل لري د بدلی د دنیا نوفاین د الله الله سره سو دنیا و خیرا بدله د دنیا هم ششته دا خرا اصل دا سر دی منکانو یوروریدو به عملی هی سووابد دنیا معله سووک چ رادل لري په د خپل عمل سره سووا بد دنیا د بدلی د دنیا دینیو کو عملیوکه خوی چې دنیا ک را ته بدله می رووش خلک خړی د خلقه وې نو فائن الا الا سره ثوابه دنیا بدل د دنیا د الاخره او د اخرت هم دا نو تاسو په کار دی چې د دنیا په زید اخرت غا طلب کئ هغه وراره وکانه الله او دې الله سمي انبسیه لیدون کې اوریدون کې لیدون کې یا یو لذین امنو کونو نو قوامین بالقس شوا د الله ولو على انفسکم دا درمه یې ست دي زه نه شروع کی ترخیرہ پورے پدیکے دو خبری کئی یو بیان دا مقاسد ارباو آلی او مقاسد ارباو بیان توحید رسالت کیامت و کتاب او دویم با پدیکے دا فرق سلاسا و تسکر او در فرقے مومنان منافقان و احلی کتاب یہود دا ولی دا دے دا پارا چی دا مخ کم احکام د معاشر و سیاست بیان شو پدې باندې عمل کوونکي څوک دي مؤمنان پدې عمل نه کوونکي څوک دي منافق او د دې خلاف څوک دي يهودي دا درې ډلې دي لاروړې اول دوه آیاتونو کې 135 136 کې بیان د مؤمنانو دي او ترغیب ور کوي ترغیب د انقياد الی اطاعت الله ور رسول ته د مؤمنانو بیان کوي چې دا الله د رسول تابیداریو کی ان قیاد او تابیداری تا ترغیب یایو اللذین امون ایمان وعلو کونو شای قوامین بالقسط کلک او دری دون کی بالقسط پا انصاف انصاف نمرا دغا معاشرتی انصاف ده نو فم دا معاشره پا انصاف کلک او دره اے معاشره کی جن دی روی نو دا انصاف والا معاشره جوړه که د انصاف والا زندگی تیرا یا کی یا قسط توحید تم بی کلپ ادری دون کشے بالقسط پا انصاف و توحید نو قسط توحید دے قسط دا نظام عادل دے قسط حقوق بشری دی کنا بشری حقوقم بیان فی انسانی شوعدال اللہ بیان کون کی للہ دا اللہ دا دین شوعدال اللہ بیاڼه مونږ کې د الله د دین د الله د کتاب اشهادہ لله شهادت دین الله کتاب الله بیاڼه مونږ کې د الله د دین ولوا علان پسکم اگر کدا بیان علا د ایزرار د پاره وي ولوا علان پسکم اگر چې zarar د دی بیان علان پسکم تاسو پخپل ځان ونوي حق وايا مسره بیانوا کدارد وستا پخپل ځان امره اول والدين یا پخپل خپل وانو ولق ربی اول والدین یا مور او پلار ولق ربی نو اخپل اخپلوان ما صلا بیان کده توحید دی وجه مپریده چه لکا دا خواسی په پا مارچ دارنگ پلار مور یا خپل اخپلوان میں پا شرک بدد کی دی نو کرا دو کم نا عیبت دلاندی شیلاندی نیش حق واید دا چا دا وجه حق او مسلا ما پتاوا بیان جاری سات او کته دا و سنګ بیان کوم دا سړی غریب دی یا دا سړی مالدار دی عزت مند دی کزه مسله بیان کوم نو د عزت مند سړی و ب عزت شي په دبر دوش او کزه مسله بیان کوم دا غریب دی دی غریب ته بنو نقصان رسي الله وینا دا چا د غریب مالداري دا, دا مسلې په بیان کې خیال مساته دا الله خیال ساته مسله چی بیانه این یکون غنیان ای این یکون المشود علی مشود علی که غنیوی ده شادت بایانو که شاده علی اللہ یکون ای غنیان این یکون مشود علی کده مشود علی غنیان مالدار او ازتمند سڑی او فقیرن یا فقیر غریب او غریب سړی نو داغه دا ازتمنده او د دا فقیره خیال ده حق په بیان کې مکه و الله اولا بهما پس الله ډیر لائق ده د دواړو نه چې دا خیالو ساتلی شي د فقیر د فقیر او د مالدار د مالدار او د عزت خیال د مسلې په بیان کې مسا ته د الله او ساته بد شرط په راضی راضی شي فرات تبیل هوا فرات تبیل اوات ابي داري مکه و د خپل خواهش انتا اے الله تا دیلو انصاف انصافونه کې د خوایش شته بداری م کوئ انتادلوله تعادلو چې انصاب د نهپاتې شي نه حق بایدو انصاب م پرل دخواش اتباه دا ده چېیره مسله باید هم د ه من سړی د بی غریب سړی د نقصان بهته وورشي. مور پلار خپل پلوانې په کې ښدی ب داو کې دی ک با بره دره شوي نه داخوا اتبای هو شووه او چې ارتبای هوا شي نو الله تعدللو. انساب نا ببیا لاس اخل انساب ببیا ختمی کی تباکی و انتلو او توریزو کچر تاسو انتلو ووڑی دے پجبا باندے دا حق نا حق دے بیان نک او توریزو یام مخواړو دا حق نا پا عمل کولو که یاد پجبا بیان نکا و یاد عملو نکا نوپاین دلا بشک الله کانده به ما پاسماني تا ملونه چې تاسو کوې خبيرا خبردار الله بدر سري صاحب کوي يا اي ولذين امنو د مؤمنانو بیان د مؤمنانو بیان کې داوا چې کوونو قوامين بالقص شواذ الله دا به د مؤمن کوي په حق بوالاړي او د حق بیان بکي د مؤمنانو بیان د خوده کې بیان دا مقاصد ارباوالي ياو الذين من ایمانوا آمنوا بالله ایمان روله په الله باندې نو چې ایمان والے دین بیا و تاسو هغه منو بالله تحصیل حاصل دي نا ياو الذين آمنوا آمنوا باللسان نو آمنوا بالقلب اے ياو الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب ا د جبه ایمان رولونکو جه سره بم بجو دا ودا نو آمینو ایمان وروړې د ځړنہ بالله دا الله په توحید سره د جبې پاګی کارن کی ورسولو رسول رسولی او دا الله په رسول ول کتاب الذی او په کتاب نزل علی رسولی چرالی غلې په خپل پیغمبر قران مومن ول کتاب الذی او په هغه کتابونو انزل من قبل چرالی غلې د مخ داومنې دا و مې يقفر بالله سو چې انکارو کې د الله د توحید او ملائکه د الله د دا فرشتونو او کتب د الله د دا کتابونو او رسول د الله د دا رسولانو او یوم الاخرې او روز اخرت نن وبقزل زال العالم بايدا یقینا گمراه شوه په گمراه هې ډېر لري د حق نه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا دې ځینوس بیان د مناطق مومنان بیان ختم وګوره مقاصد البام بګي بیان شي یو ايها الذين امنوا امنوا بالله امنوا بالله توحيد ورسوله رساله والكتاب الذي داس شو دا, دا چدېنو کتاب او ال يوم الاخر اخرت سلور مقاصد ان الذين امنوا ثم كفروا ثم من كفروا دوس بیان د دا منافقانو دایي قباحتونه منافقان خلک دې چې په د احکام او عمل لکې دا بیان د قص نه کوي قوامين بالقص نه دي شو حلال الله نه دي مؤمن قوامين بالقص نه او شو الله نه دي په دې احکام او کلک عمل كون کې او بیان کې منافق دا س نه کوي منافق س کوي اي منافق چلولک نن ایمان سواله کفر نن منيو سواله انکار کې ان الذين قنا کسانا منو کی مان راوړې ده بیا کفروبیا کافر شیوی دي سمما منو بیا ایمان راوړې سمه کفروبیا کافر شیوی دي سم کفر بیا زیات کړه دې کفر کفر زیاتول منا پدې کفر کلک شیوي دي زادو کفر بیا کلک شیوي دي پدې کفر ابن عباس هم ما نه کوي سم زادو کفر اے سما سبط عليه سم ماتو بیا پکلک دی د دې سره دنیا نه تلی دی مل شیوي دي سبط عليه سم داده سو مزدادو کفرا بچه مر شو پی نو بس خپې کلک شو د دی سرالا نو لم یکن اللہو حج چرین دی اللہ لی اغفر اللہم چی بخنا دوی تو کی ولی د دی او و دین نگب جوڑ کنن منو سباین کار کن کا ولا لی یادی اوانو خید دوی تا سبیلا سمالار نو دا سمالار توفیق ور کنو ولا مغفرت کن نو بشر المنافقین زیر ور که منافقانو تا خبر ور که منافقانو تا د منافقت چې به ان له مشکديده بارا ځمن علي مازاب ده درناک منافقا سوگ دي الذين کافر اوليا په دوسته من دون المؤمن بغیر د مؤمنانو نه مؤمنانو بځه کافر سره دوستانه دا او پای باندې رد نه کوي مرګرتیا کوي ايبتغون اين د مولا ظاایا د ویلټي د وسره عزت په دې دوستانه کې عزت لړې چې زب عزت منيم لکنن دا زمو حکمرانان دوی امریکی و کفا سر دوستانه کی عزت لٹائی چه دا انکونو بیاخو بی عزت کی گوی اقتدار را نزی نوفاین نالعزت بیشک عزت خول اللہ جمعیہ دا اللہ اختیار کده تول اللہ وی عزت سی اللہ زمال آس کده تی دا بل لټی دی وجنه د عمر یلان ہو قول جا ساس نقل کرد ایب تغون این دا ملعزا اوی من اعتز بالعبید از الله الله سوک عزت د بندگانو سره لټی نه الله به ذلیلې دا, دا زکه ذلیل شو چې دی د الله پځه عزت د دینو او د رسول پځه عزت د کفارو سره اوګاڼه و ان العزت لله جميعا وقد نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل شوه د پتا سبحانه فی الكتاب په کتاب کې اندہ خبره چې دا سمه ته مایا تلا کله چې ورې دا الله یا تون یو کفروبه ها پاینکار کیږي و یستاز او بیا او خاندا کولی شي په دې پورې ترک عمل نو فلا تقدو مکه نه ما هم د خلکو سره حتا یخذو فی حدیث غیری تر دې چې نه نوزي په خبره بلکې دا پرید دا الله دین پورې خندا کیږي کفر کی نه خلکو سره مجلس کې ناس نه نو کې که که ناس راده په که خوٹیک او که چپ په که ناس نا اینکم بیشکتا سبا ایزان دا وقت که مثلهم دا دی پشان شی گناہ کے تم پا گناہ کے یا تے پاسا او یا پی ردو کا موزا القرآن کے شاب دل قادر دل تلی جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں اگر چې آپ نہ کہے و منافق ہے دیو سڑه پیداسی مجلس که ناسته چل تا دین پس خبری کی او دیو سره ناستی اگر که دیس نوی هومان خپلا دا دین بد نوی خوب آگی ردم کوي یا تی پاسی نو وہ منافق ہے دا منافق ده چی دین پس بدی ردی ویلی کی گی دی چپ رد و چې وستی نه رد پاسد پروانش زحاق وی خرتوینه کلکړی وی دخل په یاد الایا كل محدث كل محدثن في الدين محدثن في الدين مبتدئين الى يوم القيامه وی په دې آیات کې تر قیامت پورې هر مبتدی او په دین کې نوې کارونه پیدا کوونکيم داخل هم دین پورې خندا کوي پیغمبر او دا شریعت مقابله کې ځانته طریقې راوړي ان الله بشکله جامل منافقین تویب جمع کوون کې د منافقانو کاافین کاافرانو د پی جاننم په جاوننم کې جمع ټول الله ځان ته جمع کوي الله زینه دا منافقانه خلک دی ی طربه سونه ب کوم چې انتظار کوي ستاسو د موسیبت او د مرگ ستاسو د موسیبت او د مرگ په انتظار اره مړبه شووي خلاص به شوي فین کاره لکوم که چرتوي ته او سبره او فتح من الله دا اللہ دا طرفنا قالو دوئی علم نکم ماکم آیا مونگ د سر پا کنوسا غنیمت راشی فتح راشی دیبا دا سر راشی مخیط تالا تا توی ولی زد سر نوم مرگریس مولم پا کراکا کنه دا زد مرگریم و اینکان علی کافری ننسیبون که چرتوی دا کافر و سبرخا ایسا گتکڑی نقالو منافق محمد الرزي ده نمفا نم دلي أو ده كافر نمفا نم دلي ده ده منافق کاري قالو آغا كافر وتوي علم نستحوه دليكم آيانو مسلط شوي مونج ستاسو پا کاميابه آيانو شوي مونج ستاسو پا مطلب ده تا چه گتا دا ورې زما د بجه وکړه ینی مناف کو من مونږ ج لهوتې شاته پاتې شو کم زوری شو نو تاسو ګټه وکړه نو دا پکی دا سره زمونږې سره دا, دا خو زمونږ لاسه تاسو ګټه کړی حالو نو اووی ته علم نه ستا د لیکم و مسلط شوي مونږ ستاسو په کاماب. دا کامیابی خوزمون دا وجه دا یا قالو اولم نستحویز علیکم آیا مون ولی نشو زورور که دیسا پتاسو بانده سمطلب مون پتاسو زورور که دیشو مون با مومنانو سرمرگری شوی وی نبیا با مومنانو گتلی وی تا با شکست کرده و خو مونگا پارام که ناستو بس مومنان در باندې ورور نه شو نو زمون د سره ب کې سلا بل ونم نه او کو منل مومن او بچ کړی مونږ تاسو د مومنانو مومنانو خو خاببولی مومونږ بچکړی نو پهې مو هم سره ک نه. ف الله الله یا کوم و نه هم. الله وفی صه کې ددي منځکې مل کې آمې پرځقی آمت چې د منافت کوي ړجل الله او کې ونه ګځ الله ل کاافې نه کافرو دپارهل موومه ممنانو باې حجت او دلیل حجت او دلیل الله کافر الا مومنانو باندې نو ورکای ان المنافقین یخادعون الله زجر ددم منافقان دو کور کوي الله ته و هم او الله سزا ده دو کې باور کوي د دې طریقې د استعمال خدا خدا د زلرا له یوزل د دوی دوکه او دیم سزا ده دو کې و اذا قاموا الى صلا کله چې دوی دریږي مانځتن او قامونکو او دریگی ناراستا او سس منافق ناراستا می او یراونن ناز خودن کئی خلکو دریا دریاد پارار سکئی و لا یذکرون اللہ الا قلیلا او نیادی الله مگر لگ یادی سمطلم عمل کی نشتا او اس پا خلیه یادی مذب زبین بین ازالک مذب زبین شکیان دی پا منز دده که دده منز که شکیان دا مزبذبین کې استراب د الفاظو درالالت ته استراب نو هغه دلالت په معنی او د الفاظو استراب دلالت په څوک په معنی وغو راي مزبذبینا الفاظو کې استراب دے دے. دی کنه نو په معنی دلالت کوم چېدی بدیدی نه اسلام کې مستربدی دا لفظ دلالت پا معنی و مزبذبینا به نظر دی مستربدی دوی ګیا دی په منځ ده کې لا اله الاه ولاه نو پورا دې ډلی سره دی ولا اله ولاه نو پورا بل ډلس نو پورا مؤمن دی نو کافر دی مز مز کې دی منافق و من یذل او چاله را چې مہر د ګمړای و ی الله فلن تجد له سبیل هرګه زو پیدا نه کې دل را سبیل لار د بچاو یا ایو الذین امنو دام زجر دی اغه چاله چه د کافر سره پټه دوستانه نه نیستشي یا ی الذي ایمانله اولهته تخل کاپیې نیا منی کافر په دوستانه من دو مومونین بغیر د معمنانونه او تودونه تا را د ل انته جللولهعلیکم سلطان مبیه چېو ګررز د الله په ځان باندې حجت حوجکاره کافر په دوستانه ې نو پهځان دی د الله حجت قائم که الله باب در کې او تخویب ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل پاغا کندا لاندینیک وی مین النار د اور د اور اغلاند کندا کی وی یو درجات دیم درکات دی د جنت غ درجی وی او د جهنم درکی وی نذکا فی الدرک الاسفل جنت کې سری درجات خزای کې درجات بد کې درکات ولن تجد لهم نصيرا او هرگز و پیدا نه کی تدویل لپاره امدادی الا الذين دا شروط د توبې د منافق توبه سیماب کیږي یو الا الذين مگره کسانه غ منافقان تابو چې توبه و استوازله او عملي درست کوه تاسو موب په کتاب او قانون واخلسودین عمل لله او خالص خپل دین خاص الله لا د الله رضا پکې پورا ہے دا کسان مال مومنین مومنانو سرابیش تابو توبہ وستہ خپل غلط تے غلط ہوئے۔ واسل عمل درست کو آئندہ کی ہوا۔ تاسمو بالله قران سنت قانون باندې منگولے لګوری۔ واخلس الدینهم لله ویندکی عمل خالص دلا رضا دپارک ری یا نکی۔ فولای کمال مومنین نو داد مومنانو سر شو د مومنان رڈلی نشو۔ وصاب وایۃ اللہ المؤمنین اجر عظیما زرد چور کی الله مومنانو تاجر ډیر لوي چې مومن مخلص ما يَفَ الله به عذاب کوم شکرته ما منم تخفیې دنیاوي د دنیا د عذاابره ورکئ که چرته دا منافقت نفریددي نهله بهله سزا ورکې حالله و دا ظامې صدهې شوق نه د شوق نه دی چې ما له سخوان را کويته سمشا ذبه سزاره در کوم د مطلب ما ف الله بهذا کوم ما استفامک ما ف الله بیا عذاب کوم الله ستاسو سو په عذاب در کوین شکرتم ک چرته تاسو شکر ویس تا ویداری مکړه وامن ته مې مانم راوړل نسا سو په عذاب یا سګي خدا فش درکای تاکي شکر او ایمان نش وک ان الله و د الله شاکرا نلیما قدردان او با خبر شاکرا بدل ور کوون کې و علیما په پنيت او یا نافیک ما یا ما يفل الله لا يفض الله نبیه ممانه دی ما يفض الله بي عذابكم لا يفض الله بي عذابكم ندر کئی الله تاوستا سزا ندر کئی ندر کئی اللہ تاوستا سزا ان شکر تم کو شکر و باسه و من ایمان روڑا ہے ننافیم دا موصولم دا مانې دا قصی جوړي لا يحب الله جاربی سوئے دل تا بیان دا اکرا د حالت اکرا بیانی او د دې تعلق مخ که ایک سو چووالیس آیات سرده ایک سو چووالیس که سوه کافر و دوستانه مکوه یا یو اللذین امولا تتخذو الكافرین اولیاء من دون المومنین مومنان و علاوه و سره و سرد دوستانه نو منافق راپورتش اوه دا کافر سره سرد چه دوستانه کوکا نا نو دا مونږ مجبوری دا الله پاک وینا الله تا دا منافق سره مرګرته او د کفر خبره خو خینې دي صرف دا هغه سړی د کفر کلمه د کفر کار کده اخراف په صورت کې ظاهر شنو ماف ده او چې اکرانی شوي بده و ماخذای ته ویل کافر سر دوستانه کو مجبوری ميدا یا د کفر کار کو مجبوری ميدا الله وینا دلان خو خې إلا من ظلم ها حالت إكراه نو بیا خیر په دې ویل کې او چې حالت إكراه نه یې نبیابا پدغه سی خبرو او کفر کارونو ماخذي الله نه خوخي لا يحب الله جهرا بي سو من القول لب زبانه دا لا يحب الله جهرا الله جهر کول بي سو پبد من القول دوینانا چاوي مراد تے کنزل دی چے اللہ جاہران کنزل نخوخی نوچے جاہران نخوخی نو غیر جهری خوخی سر نا دلتا اصل خبر دادا سون مراد سون سو من القال شیرکی کلی ملا. او دا بیان اصل که دا حالت ایک راہ نه مطلب نه چه پچه زورو شو نو خیر کنزل ده بیا که لا یحب الله جهر بی سو من القول لا من ظلم زیاده پیو شو کنزل ده نه که خود چه زیاده کنزل ده بیا کوي نه خلاق سو شو دا مطلب نا ده مطلب نه ده دلتا موه ده حاله اکراه یا او دارن سو من القول سره شیرکی کلمه ده کفری کلمه نه مانه ده لا یحب الله جهر نخو خیالله خلق و زول جهر خوازوال ویل بیسوی من القول اگر شرکی وناو شرکی کلمہ اللہ شرکی وناو کلمہ جہرن او با خلب خوازول نہ فخئی الا من ظلم مگر بچاچے کرا ہوشی الا من ظلم الا من او کرہا چه بچا بان دے اکرا زور زبردستی شوی نو کو بیا کلمہ د شرک او کفر وی نو دے کے بدے بیا ماتی حالت اکرا او اکرا حالت سی د اکراح حالت داده چه کرا دا سڑه پتا بانده کافر کلمه د کفر وی یا فعل دا کفر د بربانده کئی او پایی کې د مر خطره دا وجنی دی یا دا دیو عضو دا تعطل خطره د لاس پده لما نو پا دیکی بسی د حالت اکراح دی نو که پا خلی بانده سڑه کلمه دا کفر وی نو رخصد ده رخصد قرآن وی روز صورت ده ان هغه 106 آیات کې براشي وقلبو مطمئنینم بالایمان ایمان به دا د به سره په جوي د دې مرنه بچو د پاروي دې ته حالتekra وای او دیم پکې د دا عزمت دار چموای سبو کې مربد کی الله به الله شاع د تر کیو جنل تر کی نو عزمت پکې ده او دل دا بیان د سره د رخصت نو رخصت شته الا من او کرے الا قرطبیم دا معنی کرده دخوا ایلا من ظلمه ایلا من اکره قرطبیم حالت اکراه وکان اللہ و دی اللہ سمیعن علیمه او ریدون گیو پوی او سی تبصیل کئی حالت اکراه نو اگه رخصت او عظیمت دوار سورتون دخوای او ست کلمه دا کفر و امم اختیار او کنو عظیمت معنی ملکین امم اختیار نو دا غدوارو حالتونو دلتا در رخصت و عزمت بیان ان تبدو خيرا كه خیر وبه خير او توحيد لرا په حالت د اکراه کې پازیمت عمل کړي اگر باندې کلمه د کفر وای او ته د ایمان او د اسلام او توحيد اظهار کړي اندا سره ها آن عزمت او تخوه يا زلكه ساته توحيد لرا سم مطلب سکوت اختیار کړي نا کلمہ دا کفر ویو نه کلمہ دا توحید دا شو سکوت دہم صورت لگی کنے لگی گو رہے کانا وَإِن تُبْدُو خیرہ کَخْقَارَ كَوَيْدَا توحید او کلمہ دا ایمان و اسلام عظیمت بانے عمل کے او تُقفو ہو یا پتہ ساتے دا کلمہ دا توحید زڑکے نا کلمہ دا کفر ویو نه دا اسلام وی یعنی سکوت اختیار ہے او درم او تافو انسو یا مخ عروه دسنه ده کلمه ده شرکنه چهارتوی او آیا وی نیویم ده ممخ عظیمت کش خواه مخ که خوصو رخصتو کنه الا من ظلم که رخصت او دلتا انتوب دو خیرن او تافو انسوین عظیمت او تخفو منزلار سکوت د دری صورتش رخصت همشتا عظیمت همشتا و سکوت همشتا فائن الله بشکا اللہ کانا عفو قدیرا دا سرے فائن الله بشکا اللہ کانا دے عفو لکا تا تب او قدیرن قدیرن علا عدو وکا سب دشمن قادر ان اللذین اکفرون باللہ داو زواجر و قبائح بیان اید دے منافقانو حالت ایک راہ ناوازی وی مجبوریو کافر سره یاران الالا ان الذين ينقضون عهودهم بالله ينكر كید الله توحید و رسل و د الله د رسولانو نا لک مناطقان و یریدون اراده و کوشش کین فرق بین الله و رسولی چې جوړی راولی په منځ الله و د الله د رسول کې څه مطلب د الله د رسول په حکم کې فرق راولی د الله م نن رسول نن و ويقولون وينامين ويباز ايمان لروب بازو واناك فروب باز اما انكار كودا بازو نا بازي منو بازي نا ويرويدون اي رادل رئي التخذو دي بل, بل دين بل دين جوڑي, دين جوڑي؟ دا داغا وحدة تيادیان والا دين. او مذبه همه هنگو والا دين ويرويدون اي التخذو سبيلا نه اسلام و نه كفر منذ كه بالدين لكه دين اكبرى دين, دين الهي ايه بالدين جوڑه كه نه كفر پور اواغس يو او نه اسلام بلکه ده طول ده را راجم اكلل او يو مشترق دين جوڑه كه ايه تبع سوى دين الهي او دين اكبرى ده اخکاره كفر ده يو ده دق تواح ده طول ديان وي ده طول راغون كه یا ده طول نه مشترقات راواله یو كه مشترقات اوګوره اسلام مشترکات ترابلل کوي خو په تمامو مزایب او مسائلو په مشترکات او باندې نه یوځي کیږي چې لکه ست دي دی کې دا دی دا بره وایلو زو دي کې دا دا راوړي دا پیغمبر ته پیش شکش کوي وغرت کړنو وليا الکافرون لا ابو او دا غره نبی علی سلام وتسیلیو نبی دې تخپل عبادت کوا داس په مې لاس کې او نور بل لاس کې دیتو تیار نما دے رت کڑے او اسلام چوی تعالی وی کلمت کلمتین سواین بیاننہ دا دین ور زی وی تراشا دا فرق دے دا تو نہ اگر رازی اتم مشترک توحید ده تی توحید تا توحید تے قائل رازا مسر توحید من رسالت تے قائل رازا رسالت من دا کتاب قائل رازا دا اللہ کتاب من تا دا مطلب دانا نہ ج تبرشا تیرا والا دا تب دعوت ور کے دا دعوت من قبل ہے دغ شینو کی دغی دعوت مزبی ہم آہنگی همدالو دالو عطا لا دعوت در کی دام, دام خو دام خو گزارا دار بس خپل اپنا છોړو نه او دوسروں کا چھړو نہیں دق قدم مزبی ہم هنگو نو دو شینے دیکے فرق دے باز خلک فرق نشی کولے وحدت ادیان جدا شده دے مزبی ہم آہنگی جدا شے را اگر وحدت ادیان والا خبرو زدی نہ چلی اب ظہر اکبر کیو خبر ادونا رد شو چه اغاو سا کی گینا خواقیل روخ بدل که طریقه کار و طریقه وارداد اغیل سنو مسور که اخو نکیده مذبی همه هنگی نو همه دا ده مطلب چه بسه؟ تبا زما پا غیره ده و زبستا پا غیره نکوم اخپل بان بلگی ومل وکو نو دا هم د اسلام د تصور نه خلاف دا, دا, دا خدای اسلام د اول دی جمله چې لا اله الا اله ومن یکفر بالتاو کفر بالتاو کفر بالكفر ها دا اسلام اول خبره د بنیا دی دا, بنی دا خوبه تباتل تباتل وینوا الوبیا حق منې حق منو او باطل د باطل, باطل نه مې دا حق دی دا شه نو دلته وګورئ د ویڅ کوي ریدونا يتخذو بین ذلك سبیلا سبل الارغوری زجی دا نستاسو اسلام نه و کفر رازے ہما او رازے وحدتِ عدیان اولائی کدا کسان احمل کافرون حقا دا کافر دی پاخا اگرہ دا اللہ و رسول منز کے پرک کئی منکرین حدیثم پا کرال کنا سکئی ایو ای منو دا الله منو حدیث زروعت نشتا دغه کئی کنے نقفر و و نومن و بباز دا یو فرقو بین اللہ و رسولیهی رسول مانس کې پرک کوي د الله غی توحی وی و رسول الله غی توحی نوی دا اللہ غی قرآن ماخذ گنی خود دا رسول الله غی ماخذ نگنی وی دا ماخذ نه نولای که هم الكافرون حقا د وحی نو حینکارو کو کنن پا کافر دي. واتت نالی الكافرین عذاب محینا او تیار کرده من کافر و دا پار عذاب محینا رسوا که اون کې ده ذلت ولذینا که سنامونو کیمان رولای بالله دال الله توحید ورسولی او دال الله پر رسولانو ولم یفرقوا بینا حد منهم او فرق جداینه کې پمزه یو تند انبیو کې پټول ایمان رولې ولای که دی دا کسان سان سوف یتی مجورم زردچه ور بکړی شې دی ته ور بکې الله دی ته مجورم د دې اجرونه مزوره وکانا الله دال الله غفور رحیمه بخون کې مې ربان یسئلوا که اهل الكتاب د زینوس د اهل کتابو قباحتونه بیان دره ته مومنانو تیوی سبکوه دا چه سون قوانین احکام د ماشی سیاست بیان شو نقومو قوو امین بالقص شہدال اللہ پلن پر کلک شای ملوکی و نورو ته بیان کی دا مومن کار دا منافق سکی ادقا کئی کنے یریدون ایو فرقو بین الله و رسولی ویریدون ایتخذو بین ذالک سبیلا بلالار پسی کی گی دا اسلام غبری دی نو نو اوس درې مدلا منافق اهل کتاب يهود او يې د نو دا اهل کتاب باندې زواجر او قبای يسئلک اهل الكتاب تپوس کا ایستانا د او د ضد بنیاد اهل الكتاب اهل کتاب انتنا ظلالم کتابه چې تنازل کې په دیوانې کتابن یو کتاب من سمایه دبرنه کتاب غونته کتابن کتاب غونته مینه سمای دبرنه دبرنه یو کتاب په نازل کی کتاب نو مراد یا خطه چې زمون په نوم خطرای شید الله د طرفنا چې دا زما کتاب دی او زما پیغمبر دی وې منه نو فقط سال موسی او یا کتاب نو مراد هم ټول قران دی خدا لګ لګ راغلی د مون پستر ګونه دی لیدلې نو دا سبو کې چا تنزل الینا کتاب مینه سما تب نازل کی پومانی کتاب د آسمان نه پيو زل چې مونږه ته ګورو الې منو نو جواب کوي الزامي جواب فقط سال موسی یقینا سوال او مطالبه کړو د موسی علی السلام نه اکبر غټه من زالک د دینه سی ویلو فقالو ویلو ارنا الله جهر او خا مونته الله خکر داګه پړای تا ته وی کتاب راتو خا چېر بر ناراضي الې بمنو او ته ویلو الله دې راته زانو کوي ف اخذت مسائقه پس سوري وو به ظلم هم په سبب دا ظلم د دوی ثم اتخذوا العجل ثم دلته دا ثم د تعقيب ذكري دا, دا پاراله د ترتيب دا پارنه داخه ثم کله ترتیب دا, دا پارای شي او کله سي تعقيب ذكري وي ثم اتخذوا العجل من بعدهم ترتيب نه د ځکه اتخاذ العجل بي اول کړي وي او دا غو مطالبه روستو شوید نو دا صرف تعقیب ذکري نو مانا به سنگه کې تعقیب ذکري پختوګه هم اے ثم نبيا الادام ورا بل خبره لا و غو را یو نه دا وی اتخذو لایجلا دی نو ولید من بعد ما جاءتم البينات نیولید اسخه په خدای تو پساغ نچرا نیولیو دیسخه په خدای تو پساغ نچرا غلیو دې طالبینات واضح دلائل فاعفونا نو موږ افاو کړه د دې ګونا وتا د پیغمبر پتوه او تو به واته نام موسی سلطان موبینا او ور کړه موسی علی سلام ته سلطان موبینا معجزه خکارا یا حجت خکارا روب خکارا روبم حجتهم او معجزه ورفانا فوقهم او پرته کړي مون د دې بارا تور کوي تور بمې ساقیم په سبب دا داغه وادیه اولوس د دوینا وقلنا له هم, هم او ویلموندو تو خلل الببا ننو ځ دروااض ت سجددن پجززای وقلنا له هم ویلموندی تلا تعاددو زیاته مکب في سبې د خالی پوررضوااخزنا مننو مسااق غلیزه اوغستې واده دا ټولکرکوتونونه راجمم کوي په بما نو په سبب ما طولو ددي میسااق واده خپل لره وکوفرهم او په سبب د کوفر الله. دا الله پایا ټول نو وقتلهم الانبياء او په سبب د وجل دوې انبیاء لاره بغیر حق به و وقولهم او په سبب د وینا د دې چې قلوب غلف زمون زونه ډکتی د علم نه بلتب الله و نازړه د لم نڑک نه بلتب الله بلک مہرواله د الله علیها په دې شنو باندې بکوفر هم په سبب د کفر د دي فلا یمنون د ایمان نرولی الا قلیل مگر لگ خلق لگ په ایمان نرولی یا الا قلیل مگر لو وقول خ زمانه د پارا مفادو د پارا و بکوفرهم او په سبب د انکار د دوی و قولهم او په سبب د دروغ د دی علی مریمه په مریم باندې بوستانن بحتان عظیم علوی چدانو عزبی الله زانیرا وقولهم او په سبب دا درو جنوینه نه د دې چې نا قتلنا المسيح ابن قتلنا المسيح یسوع ابن مریم چې مون وجل مسیح عیسی ابن مریم رسول الله چې دا الله پیغمبر ده دام درو وای و ما قتلوه حقیقت کې و ما قتلوه دین د وجل عیسی علی السلام و ما سلبو نه پسوله کړل 5 سیکڑے هم نه ده نو سچاله شو ویولاکن شبه علیهم لیکن اشتباہ شوی و دویتا ولیکن شبہ الههم لیکن شب لیکن شبہ الههم اشتباہ وشو شوی و دویتا د عیسی علی السلام په بلچا د عیسی علی السلام اشتبا په بلچا باندې چي دا جوړي عيسه نه غ خپلې رونی و وی او عیسی علی السلام ته الله بروخی جاو و ان الذين اختلفوا او یقینا کسان چې اختلاف کړي دي فيه پدې کې پدې ایسه عليه السلام څوک یې رسول الله ونعوذ بالله چا وی ولدو زیناده لفی شک مینو خامخادي په شک کې مینو د قتل د ایسه عليه السلام نوم څوک مني څوک یې نه مني سایانو کې مالهم نشدوی له ربيহি پدې باندې من علم سدلیل یقیني یقیني له نشه الا طبازن سوا د تابیدارې د ګمان نه او دا خدا کې مساله نه باقی ده کې خو ځونه نه چليږي بیا بما قتلوه نو وجل ایسه علی السلام یقینا یقینی یقینی نه وجلش بل را فاو الله ویله بلکی الله پورتکړه د احسان ته وګوره هغه د سورته ها کمز عمران هغه یا تو واضح شه پدې صراحت سره خبری وش وکانه الله او د الله عزیزن حکیمه <تصفح> زورور ده پرف د عیسی علی السلام او حکیمه حکمت دې پدې وإن من أهل الكتاب حكمة گرې د دغه رفض نه بغیر هم بچولې شو په بل ډول طریقہ به بچګړې حکمت به کېدا و خیر ومت ته راوسته من أهل الكتاب او یقینا بعضي د ال او من ال کتاب او نه بيد ال کتاب نه الا ليومن النبي خامه ایمان بروړي په عيساله سلام قبل موتي مخکې د مرگ عيساله سلام نه زميري عيساله سلام دراجه دیبا آخر کې وی دا يهود د عيسالې سلام يا عيسایان د عيسالې سلام د وفات مخکې په د ایمان روړی صحیح چې کله واپس دنیا تر راشي خدا به کړی قبل موتي مخکې د مرگ د عيسالې سلام نه بعد د نزولې کنا کله چې دنیا ته واپس راشي او يا دیمه مانا دکي غنې مانی زمير راجي کې دو به اعتبار وای من اهل الكتاب نه دي د اهل کتاب نه الا مگر لاو مین نهبیی خاامه خیمان بر وړی په د ایثاله سلام باندې قبله مو مخکې د خپل م نه م نه مخک به ایمان را وړی م نه مخکې خواغبه حالت د نځین او پاغ و کې به ایمان قبول نه دی و یو ملکیاممتی پرزهه قیمت به یکوونلی شی ده ش ایثاله سلام پهګا په بول میں من لزی نو په سبب د ظلم دا کسانو هادو چې هودیان دی حرم نا لم. حرام کړیو په مونږه قهرن قهرنم په حرام کړیو طیباتن ای مزیدار او پاک شیین او حلت لهم چې حلال کړی شی و دیته وبصدهم او په سبب دا اړولو د دوی خلکو لران سبیل الله کثیره دا الله دلاره نړیر ډیر دلاره نړاول واخذ مربا او په سبب دا واخذ مربا اغشتلو د دې سود لره او قد نوونه او حال لاره چې مونکي کړی شی و د دې سود نه تورات کې وَاكْلِهِمْ وَاكْلَامَ وَعَقْلِهِ وَالناس او په سبب د خړلو د دوی مالونو د خلکو لابل باطلې په باطله باندې نو اتد نامو تیار کړل کافرینا داسي کافرانو د دا پارمنهم د دوینا عذابن علیما عذاب درناک د 15 خبای ہوئی لیکن الراسخون فی العلم بشاره المؤمنان واهل کتاب کتابو دا ټول اهل کتاب داسي ندی پکې خمشتا او خو ګورا لیکن الراسخون فی العلم مضبوط په علم کې منهم د دوینا او وی وال مؤمنون ومؤمنان د دې امت یو ایمان روړي لري بما پا کتاب زل له کژتا نازل وما پا کتاب انزله من قبل کستانه مخه نازل له والمقيمین صلا او دوی پابندی کوون کی دمانزم دی و الموتو نزکا ور کوون کی د زکات و بالله ایمان روړي کی دی په الله ول عمل اخرت پر از اخرت بلای کدا کسان سنوتي ماجر عظیما زرد چي ورب کو ورتا اجرن عزیما اجر ډېر لوي انو حين اله کماو حين الى نوح والنبي من بعده دات تمدا بس د سورۃ تر اخره بوره دتمدا صورت پیش کئ او پدې تتمکه یو خو تفصیلی جواب د شوهه کئ او صداقت د رسول صداقت د رسول د پیغمبر رښتینوالي اپیش کوي او ور سره دادا چې د دې دې شوبې تفصيلي جواب شوبه سوال اغه سر کې کم ځای و 153 کې کانا يس اور قالل کتاب انت نزلال علم کتاب من السما دا شوبه ولي را باندې د برن په یو ځای ناراضي یا زمون بنو خط ناراضي نو جواب هلنډو کو الزامي قد ساللو مو سر اکبره منځالک مثال اسلام نیم کړی وه د دغه ظامی جواب په ضمن کېله ټول قههتونونه را وست او چې سمتې و پر د چې دکو برمنډ اوس تبسیلی جواب شو تبسیلی جواب سره د یو ځایولې نه را ي په نهین نهعلکه کم و نه لا نو من دبی نه من باي د په یو لک ل لک وی نوح علیہ و سومره انبییا چېدي د نو سلام او نور بی نه دنه بعد ټولو تهمونږ ته دریجیی وه کړی د نوستان ویم ته دریجیی د دا خبره داشه دا جواب د اصل دا شوتهی ل ل دما په ټولو ته داسې شوته دریجن شو یقی ل کړی د مونته ته کم نه لکه سینګه چ وه کړی لا نوین نو سلام ته نهبینو پ غمانو تم بعددي د دنه بعد ته دریجی و ہنا وے وحی کڑے مونگ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا ول اس بعد اولاد او نسل دا یعقوب علیہ السلام و عیسی علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا علیہ السلام تا سلیمان، او سلیمان علیہ السلام تا واتنا داؤود زبور ور کڑے مو داؤود علیہ السلام تا زبور کتاب ورسلا ای وارسلنا رسلا اور علی دی گن رسولان قد قسن نہ ہو مالے چدائی تفصیل بیان کڑے مونگ پتاوان من قبل دین مخ کے مکی سوراتونو کې تیر شویو کנה لوط عليه السلام صالح عليه السلام وحود عليه السلام شعیب عليه السلام ورسولن او ډیرګان رسولان دي لم نقصو سم الله چې دا غي حالات مونږ نه دی بیان پتا بس رسول کې اجمالا راغلی رسول دایي تفصیل نش قرآن د انبيو ذکر کړي ناغه سمحدود تعداد ده 25 26 یا 27 انبيادي او مکی سوراتونو کې تذکرہ ده او د نور انبيو اجمالا ذکر ده وکلم الله موسی تقلیما خبر کڑیوی موسیٰ علیہ السلام سراللہ تکلیمہ پاک پل خبرې کول پاک پل و سر برای راز کڑیوی ورسولن ایو آرسلنا رسولا دا بدل دا مخکې رسولن ورسولن ورالی گلی من رسولان وبشیرین زیر ورکون کی ومنزیرین او یرون کی حکمت ارسال رسول انبیاء صلیر علیگم لی اللہ یکونا لی ناز دې دا پارې چې پاتې نشي د خلکو آل الله په الله باندې حجت سبانه زر بعد رسول فزر علی ګلو د انبیاءونه کأن بیا مینه را لګلې بیا به وګورم ته پیغمبر نو راغلې الله وي درو ملېږي چې دا باندې ختمې وکانه لاوده العزیز انزور وره حکیمن حکمت وارا لكن الله یشد ما انزل ایره ک انزله به علم صدقت د کتاب صدقت د رسولو شو نو صدقت د کتاب دې لكن الله لیکن الله سمتلب لا کې سل دا اصل ک دا تخقی ک جواب دی شوبه و سجو نه س بهله اداوه ول یو جواب الظامی وړه داسې غټته پووسونه د دینا نه د موثالله اسلام نه کړړی تفسیلی جواب دم یو تهی شوی وه هغه س ته دریجی دام ده نوس تخقی کې جواب ادا لا ک الله. لیکن وې څه مطلب دا سيندل کې څنګه چې تاسو دا قران دروغ دی افترا دا دی افترا الله د پالا دروغ تړلی نه لکن لکن دی دا جواب دا پارک د ای د رد پاره لیکن دا سينه دا چې دی وایي چې قران دروغ دی لیکن لاول لیکن الله یا شدو غوي کوي به ما په کتاب انځله الایکا چې را لګلې تا تنو انځله را لګلې دا کتاب به علمي د خپل علم مطابق دا الله د خپل علم مطابق را لګلې او د توي شهادت د الله په قران وګورکله شهادت سره په توحید دی سوره ال عمران 18 کیو کنه شاہد الله انه لا اله الا هو کله شہادت پر رسالتی کله شہادت په قیامتی ندنتا شہادت پس شو په کتاب شہادت الله په کتاب لكن الله يشرو بما انزل اليك انزلو به علمه را لغله د خپل علم مطابق دا مطلب دی د علم مطابق چې دا د انسانيت د اصلاح لپاره کافی شایفی کتاب دے او یہاں دا سیو آیا انزلو بی علمی اے انزلو مطلب رالے گلے دا اللہ گوئی کی رالے گلے دا کتاب انزلو رالے دا تا تا بی علمی پا قپل علم سرا سنگا قپل علم سرا پا دی علم سرا ہے علمن بی انکا احل لہو اللہ تا دا علمو چھ نو تا تے رولے او دا مطلب همدې د خپلې لم مطابق چې د خلکو د اصلاح په اړه کتاب سره کافی دی وګوره کړه الله په کارخانه قدرت کې د قران نه علاوه بل کتاب او بل شی د خلکو د اصلاح په اړه وی الله به را لې کړو الله وی بعلمی انزل او بعلمی الله یې ما سردا علم دی چې د خلکو د اصلاح په اړه داد ځکه مې بل نه را لې لا د فرشت دون کوی کوئ و کفا ب لا شید او کافی دئ الله گوا د الله کوی کافی ده ان ل دی نه کفرو یخنا کسان چې کفرې کی دی د کتاب یا رسول له او 100 ان بن شوی د لا دلار د احقامام د سیه تو ماشرې نمئ نو قد زلو زلالا بايدا يخنا غمر اشوي دي په غمر ډير لري د حق نه ان الذين يقنا كسان کفرو چې کوفر کړي و ظلم ظلم کړل لامل یې کونه لاو نه الله عليه يغفر لهم چې بخنو کيدي تولا عليه هدي اون طريقه او نه لارو خيب ديتا نو خيب ديتا سم لار الا جهنم مگر خيب او تلار د جهنم خالدين فيها هميشه وي په جهنم کې زکه د كفر كار د جهنم کړ جهنم لار تب سمي وکانه ظې کاله ی او دا کار الله ته د آسان ګران پ نهدي یا یو نسو جا کومه رسول ترجیب اتې رسولله پیغمبرې تاو کې یا ی ن خلکو قد جا کو رسول ین راغلی ته او د پی غمبر یل حقغ قانونې حق مرب مر کوم طرف درف ساونه د ژون نظام او حق قانونې راړی نو فامنو ایمان په پیغمبر راړی خیر لکوم دا به ساو وائنتکفروک انکارم کو نو فینل الای بیشک په اختیار د الله کی هغه سړي چې بر آسمان الله نظم وکړي او وکانه الله د العلیمن پو یو حکیمن حکمت والا یا اهل الكتاب دوس رد کوي په شرک اعتقادی او دلایل د عبیدت د عیسی علی السلام یعنی مسله توحید دکته تم وکنه نو تته مکه کتابم شو رسولم شو توحیدم شو مدلتا توحید بیانای رد شرکای خو په شرک دا چا په شرک دا عیسایانو دغه د عیسای له سلام تذکر په کې راغلی و نو دغه ابدیه تم ثابتای یا اهل کتاب اے کتابیانو اے مولیانو ل تولو فی دینکم غلومکو په خپل دین کې ولا تقولوا معایل الله با الله باندې الا الحق مگر ثابته خبر په کې الله باندې خبره کوي چې په کې ثابت غلو دلتا سمراد غلو دو قسمائی یو غلو فیل اعتقادی یو دیم غلو فیل عملی نو دلتا رد شردینو کم غلو شوا غلو فیل اعتقاد یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی پخپل عقیدہ کے عقیدہ دین مراسلے عقیدہ عقیدہ کی غلو مکوئی او غلو عقیدہ کې سی ولا تقول اللہ الا الحقنا دا مطلب حق وائم اللاله نائب نشتاوتا سو لاله نائب شریکی نشتاوتا سو سره شریک ګرځاوی نو دا حق نه دا حق وای چې الله نائب برخداری صدار نه لري خاص کر عيسى عليه السلام الله سره ابن الله جوړ کړی صدار نو ووره انم المسيهو انم المسيه یقینا مسيه عليه السلام عيسى ابن مريم رسول الله دا الله رسول اله ابن الله نه وکلمته او دا الله حکم نه دا الله په حکم بهدار القاها چ کړه دا حکم لګړیو الله دا حکم اله مریم مریم ته وروم منه او دا روح دې دا الله دا تربنه امر دې دا الله دا ترب نه فامنوا بالله ایمان اورې په الله او رسول او دا الله پر رسولانو ولا تقولو سلاسا او موای چې خدایان درې دي د وګړه لا تغلوفی دینو دینکم دا غلوفی فی دین ود دې غلو فی الاعتقاد او انته خیرلکم من شئ د دې تسلیث نن دا دا پا ساسو دا پارا سره دا ورد. انته منشهد تسلیث نہ خیر الکم دا غور 332 تسلیس عقیده د عیسایانو وا د وصول کی مختصر ویلو چې سال 333 دی درې خدایان یو الله دی د مریم او درې عیسای السلام انما الله تسلیس نشتا بلک انما الله توحید دی انما الله یقینا الله شه اله واحد حاجت روا دی یو کیو سبحانه پاک دې الله یې کو ولد چې د دې دی نائب ولدي ولد نشته چې د اسوې ولد الله عیسی لههما په سماواته زګه چې په اختیار د الله کې هغه سری چې برا اسمانونو هغه چلانې زمون کې له کفا بالله وکيلا او کافی دې لا کارساز نغلو فل اعتقاد او یو خبره خوش او مزونوم دغه د غلو فل اعتقاد دیم غلو فل عملي اساسه وي بدعات توي بدعات غلو فل اعتقاد او غلو في العمل ابداعتي غلو اقدر المنصور بيدا مانم کړه دلته چې لا تغلو في دينكم الا تبتدعوا في دينكم قد دين کې بدعت م پیدا کرے نو قد عقيده بدتي او که د عملي بدت هم یاد وکسم شو یو د عقيده ده او د هم د عمل له نو دا سونه شرکیه قایچري دا بدعت فی العقیده دا بدت فی العقیده چې دا, دا سره اصل نشتا او بدعت د عمل چي دي نو داغه اصل خوشتا په دين شرعه کې ولیکند دا چي ها بدتي ولا کم كيف ان خپل جوړ کړې ده پښو دا فرق شو کله کله خلق په دې فرق نه بووي نو دې دا بدت تعریف سره مال اصل له چي دي نو شرعه اصل ني نو بدتي کله دینه استدلال کوي را شولې ته ذکر بالجهر حلقه بدعت teda زکه بدعت نه ده چې بدعت خوغي ته چې لا اصل له په شرعه ده دي خاص لشت کنه د ذکر اصل نشته شریعت کې مو نه په دې بوینه بدعت تفصيل پکاره ده دې دا, دا پارا زيو نورو اصول سنت کا تل او دې دا, دا پارا چې دې علیاتسام کا تل غواړي خبره اصل داوا چې بدعت اقسام لري یو خو بدعت لغوي ده خبره ختمه بدعت الشرعي چې ده نوداغه بیا تاریفونه دي دوا نوداينه دا اقسام جوړي شي یو تعریف دا ده چې مال اصل له په شرعه چې په شرعه کې د سره اصل نشتا اصل د سره په شره کې نش ثبوته هيس نش په شره کې بنیاد نشتا لکه څه یعنی شرکيات شرکيات چې سومره دي نا دا سری لا اصل له في الشرع نظام بدعت شو خدای ته کم بدعت وای دي ته بدعت حقيقي وای دا بدعت حقيقي ده چې دا سره لا اصل له في شرع دا شرک ثبوت په دین کې نشته دا سره نشته په یو شرع کې نشته مالم ينزل بهي سلطانا دا شو مالا اصل له بدعت حقیقی لکه شركيات نو دلته هم د دې دا غلو دا, دا بدعت کم یاو ده ها اعتقادی دے کړه نو دیتہ بدعت اعتقادی وای دیتہ غلوف الاعتقاد وای او دیتہ بدعت حقیقی وای چلا اصل له نسرانی په دې رادو کو لا تقولوا ثلاثه ان دو خیرلکم ان والله اله واحد اصل نش بنیاد دسرانیش البته دویم بدعات اضافی دے بدعات اضافی اغه ستوي ما له اصل په شرع ما لهو اصلن په شرکی اصل شتا ذکر شتا دین که دواز شتا خیرات شتا داشینو خوشتا کن دا شتا خو لیکن دوم ردا ولیکن زیده علیه کم من و و اینن اصل شتا خو بیداتی رو لگید اغا پا کم کیف این که کی اضافه اکڑا اغا ذکر لیه کیف یتخ پل جوڑ که څه حلقه جوړې ټوبو نه وای جذبه پیراغه لرا دارنګ یا دواشتہ خدای دعا له کیفیت خپل جوړ کو د سنت انباد پجمه باندې را ګرځه جنازې انباد پجمه را ګرځه د کیفیت ول بیدتی جوړک کم تعداد لکه شریعت مقرر کړو د خام د مانزله ک درې رکاته نو څ کم د شریعت خو اوس یو سره په سیدی سالور کوم نو د شریعت کیف بدل ک او ان کلا نو شریعت د یو کار د پاره خپل وخت مقرر کړي دی لکه رجید د پاره رمضان او د ورکو ډی غټه اختر د پاره ایدول فطر او ایدول ازها ٹھیک ده یا د نفلی رو جو باز لسم پاره لسمو حرمه ایام بیز او یوم عرفه نو دا ان ولا چا مقرر کله اوس چې شرک نور نفل دی واغی د پاره شریعت وخت نه دی مقرر کړي نو چې ته کله کې کاوا خوس کته تا یو وقت د خپل ځان د پارا مقرر که سنگا تعینن نا تخصیصا تعین منه نده او خام خالکا روجه و کل نیسم یه بس سبا می طبیعت خنه ده نفلی روجه نفلی آدم فرزی نا او زبلا و رازاسم اتوار ده چوٹی ده اتوار پر زبودیس تالیب وی سبا جمع دهاسم سبقون نیشتا رازار جب و جبونیسم خود دا, دا تخصیص وجه نکه جده جمع پر زیاد ثواب ده نا ف ندیت ت تعین وای خو تخصیص ته ویلیکي یا روزلا په بل روزه باندې ترجیح دا ثواب دا زیادت ور بلا دلیل دلیل نشته نو تاسو شو ان شو نو بدعت اضافی دیتوی چې اصل شتاو کم کیف ان ولا بدعت جوړک او بدعت حقیقی دیتوی چې اصل یې د سره نشته نو په حال دادا لا تغلو في دينكم ولا تقولوا لا اله تقولو الا الحق رد بيو لي يستنكب المسيح دا د عيسای السلام اي جس بیاناي زدا دا وایو بس کوو قولی ها.